7 de febreiro a 7 da tarde no Ateneo Ferrolán Filispín vai cumplir 10 anos O presente e o futuro da libre comunitaria que emite dende ferrol na voz das persoas que lle vida Programa de radio especial ao vivo dende o Ateneo Ferrolán Este sábado 7 de febreiro a 7 da tarde Filispín vai cumplir 10 anos mais soltar ma ver o a todas e a todos benvidas e benvidos a unha misión especial do Filipin bai de do Ateneo Ferrolano Co gallo do décimo aniversario da radio Filispín A túa radio, a nosa radio libre e comunitaria Está con nós Ana Lucecu, hola Ana Hola moi boa, Xuxo, Xuxo Gago Aquí de celebración estamos dos, eh, non? Oxe día 7 de febreiro de 2015 Estamos aquí nesta emisión especial do no Ateneo Ferrolán preparados para arrancar, verdad Ana? Si, sí, para arrancar este Filispín vai, neste caso, Filispín vai a cumprir 10 anos, estamos de festa, este ano cumprimos 10 anos de misións. Que maravilla, que o diría, lo, polo ano 2005, cando un grupo de xente mm. comezou a argallar o colectivo ao país, e dai nacia pois, esta radio Filispín. Pois sí, este vais... bueno, esta é a nosa primeira actividade dentro de un programa de celebracións que vai a durar todo o ano Cada mes imos ter alguna cousa preparada e que non imos sí. comentar polo de agora É, é, é, é, moitas sorpresas aí é, agochadas para este ano, verdade? Sí, pero bueno, imos de entrarnos en hoxe Oxe estamos aquí, no Ateneo Ferrolán temos público temos convidados, moita xente da radio que bueno, que estivo na radio, que está na radio que nos van a falar de como foron esses comenzos o pasado, o presente como ven o futuro e todo isto amenizado con música Sí, señor, con dous grupos aquí maravillosos que temos que Que son, Ana? Sí pois son, bueno, aún xa os aquí sentados, son o nosso carón, son Weather Underground, unha banda de aquí de ferrol, que nos van a tocar algo en acústico, e despois, na segunda hora deste programa especial, eh, nos vai acompañar Indio e Lidia Piñeiro, con música brasileira. Pois temos moitísima variedade aquí durante este programa especial de Filix Pimbae. Sí, é bueno, podemos comenzar xa cos músicos, non? Falamos con eles. Pois sí, eu penso que sí, que xa comenzamos un pouquiño retrasados, polo tanto, pois, adiante. Sí, que tal? Weather Hola. Underground. Hola. Quén sodes vos? Eu son Óscar, e eh, <risa> él tamén. Óscar <risa> <risa> <risa> Juan, e Óscar, Óscar, Óscar. Pois pues xa tedes Oscar. dous Óscars. <risa> <¿no>? Sí. <risa> Eh, bueno, vos tedes unha banda pero oxe vides en acústico eh, sos os dous pero sodes máis, non habitualmente sodes máis cañeiros si, sí, eh, somos catro ten batería e baixo que non, non poden estar aquí eh, pero pues o baixo no... si sí que son eu pero ah, sí. é verdade, o baixo pero oxe non traes o baixo <risa> o, o batería e a guitarra que non poden vir que les mandamos un besito Entón, bueno, se xa soades tamén así sendo, sendo dous, xa non quero imaginar como soaríades estando os catros, non? No, bueno, primeiro primeiro vamos a tocar e despois xa o piano. Pois que que mellor que que é a música, non? Si, sí, mellor comezamos con música. Veña. Ala irmos. Fucking hard days And so nothing's good enough for me Nothing's good enough for me I try to take my problems out I try to forget this empty glass And so nothing's good enough for me Nothing's good enough for me Find me on a Friday Shoot me a ton of money Nothing's good enough for me Someone say we got nothing to do But I feel when it it's some fucking attitude It's enough for me Not good enough for me They your dreams and make them happen Nobody's gonna do it for you There's a word to, to take hold your hand In your hand Bravo, moi ben Que guai, este música, ter eh? música en directo eh? Somos uns afortunados de poder escoitar Unha música de tanta calidade aquí Pero agora imos xa Pois co importante, non? Para a historia da Radio Filispín, Ana? Si, sí, temos xa sentado aí a noso carón a André Que foi un dos Socios fundadores de Radio Filispín Non, André? Bueno parece: De momento a estou íntegro, moi fundido non estou. Que tal estás? Ben, moi ben. moi bien aquí como sempre estou miragrosamente funcionando, porque bueno, quem estivo aquí o príncipe do programa sabe o que Pero, bueno, isto funciona así. E, e ao final funciona. Que sempre funciona O resumo de todo o que vamos a falar aquí ó. ¿no? Claro. E eh, imos comezar polo pasado, por esos inicios Contanos como xurdiu a idea de facer unha radio libre aquí en na comarca de Ferrol Bueno, aquí, cada quen que conte Dos que estiveron no, no, no principio de todos alicerces, Mais alicerces filispinianos pues, Contará un pouco a súa propia Contanos experiencia a túa no? Contou a miña no? Bueno, pois un pouco a miña foi eh, A necesidade de crear un medio de comunicación totalmente diferente ao que existía no ano 2004, que cando foi o primeiro, os primeiros pasos do, do colectivo país de desestar todo, en un contexto moi determinado. Pois había unha emisora un pouco alternativa naquel momento na nosa cidade, no campus de, de, de Serantes, Radio Caos, mm. na que confluíamos moitas personas que costábamos da radio, que logo pois algúns eh, acabaron facendo radio en Radio Filispin e que por circunstancias determinadas esa radio pois deixa de de, ter, de ser libre, bueno, de ser libre entre coñiñas, é dicir de estar aberta á cidadanía, féchase eh, e aquilo acaba desaparecendo, ¿no? Por outra banda, en aquel contexto social, estamos no ano 2003-2004, pois acontecen cosas terribles no noso país, como a catástrofe do, do prestíx, hai todo un movimento social en torno a iso que resurde no noso país, máis, eh, Por exemplo, iso se, se concretiza no Foro Negro, que ten lugar na Facultad de Xornalismo Compostela, na coa presentación de moitas propostas, experiencias, que algunhas se materializaron, outras non. Unha daquelas propostas que se, que se levou a cabo no Foro Negro de Compostela na Facultad de Xornalismo foi precisamente, en, creo que fora en decembro do ano 2004, foi precisamente este proxecto, que aínda non tiña nome como tal, a radio, a presenta o xunto a máis. Propostas, son todas propostas máis ou menos consolidadas, como Radio Calimera, Radio Piratona, e y... tamén había un contexto de manipulación informativa respecto non solamente ao tema do Prestige, senón á Guerra de Irak, que estaba naquela, pues, en, plena, en pleno auxe, non? Entón, con todo ese caldo de cultivo, manipulación informativa, Prestige, Guerra de Irak, que nos fechan un medio de comunicación a moita xente amante da radio que estábamos por aquí... De, de, que gostábamos de, de fazer radio todo eso súntase na miña propia experiencia e fai que, que algunhas personas confluamos en determinados foros de internet que daquela estaba internet así un pouco pues, nacendo, non, non había o call hai agora no? as redes sociais, todo iso si había un apasionado no Concello de Ferrol daquela estaba o bipartito gobernando non, no, sei me vello con... Bueno, non sei, estaba, había unha, unha posición, había unha, o, sea, o que normalmente está de posición aquí, estaba... estaba guardado, ¿no? Entón, había nesa en pasión do Concello institucional un foro onde eh, foi unha vía de comunicación para lanzar unha mensaxe de, de que eso non podía ser, se si iba a ser unha radio libre, unha radio alternativa, unha radio diferente, o que xa eh, había que mellorar aquello que, que coñecíamos de, de Radio Caos, había que facer unha proposta Non era un proxecto personal, había que facer unha proposta colectiva. E non era un proxecto tampouco de catro amigos. Si sí que, efectivamente, as, as personas un pouco do máis inmediato, non? que era daquela Radio Caos, pois, ese entorno que había de personas que nos coñecíamos entre nós, foi un pouco o, o primeiro onde, digamos, sea, se, se comunicou primeiro todo. Non? Pero, Pero aí luego, se uniu máis Eso trascendeu a... A, a, esa, a ese foro, ali conhecimos a máis xente, apareceu o Cholo, que non conhecia de nada, apareceu... Es, ese foi, aí as, as primeiras comunicacións están aí. De feito, eh, todo eso ficou aí, hai documentos eh, que guardamos, porque somos moi curiosos e guardamos moitas cousas, que guardamos esas conversas, esas, esas, eso se estouse aí. Cantos herades, herades poucos. O principio, <coughs> o principio poderíamos ser, porque logo, claro... Logo aconteceu o que aconteceu logo, no? logo unha asamblea eh, máis aberta do que facíamos o principio, que era xuntarnos esa xente para ver como íbamos a materializar iso, unha asamblea aberta no Ateneo Ferrolán, unha presentación xa, digamos, anunciada nos medios de comunicación, eso foi no ano 2004, en novembro, creo. E, e entón, esa asamblea, pues, apareceu xa, as, digamos, a xente máis inmediata Está Paula, eh, pues está a xente do Ateneo, que nos acolleu extraordinariamente, por eso estamos aquí otra vez. estamos E o Radio Filispín, de alguna maneira, pues, veu a luz porque alguén apostou por Radio Filispín. O sea, Ateneo, o sea, totalmente, apostou por Radio Filispín e entón, pues, nos facilitou moito todo até ao final, que comenzamos as emisións un ano despois aquí no, no Ateneo, non? Sentíase o sea... a necesidade, non? De formar unha radio comunitaria, ¿verdad? por todo o que estás a dicir. A ver, é que iso, non sei, sé, dá lugar a moito debate, non? Porque moita xente non sabe o que son os medios de comunicación do terceiro sector. Que unha, univers... unha, unha radio libre e comunitaria? <coughs> eh, unha radio libre comunitaria, a definición, <risas> de pues, é unha radio do terceiro sector, que non é unha radio pública ni unha radio privada, sino que, pues, claro, aí está un pouco o descubrimento. A xente normalmente pois pues, coñece os medios públicos e os medios privados e descoñece que a cidadanía é o terceiro sector, pode ser tanto na comunicación como en outras historias tal, e tamén pode ter os seus propios medios de comunicación. Entón, en todo o mundo, pues, os anos 70 pois pues, houve movimentos da radio libre. En a Latinoamérica eran radios comunitarias, en Europa, en Italia, en Franza, eran chamadas radios libres. Unhas tiñan un carácter libertario, outras tiñan pues, un carácter máis comunitario, digamos, de, de, eso, de, de, de etnia, ou de, de, de barrio incluso, radios de barrio. E entón, pois pues, nos aquí tiñamos que contextualizar todo iso que queríamos facer en Ferrol. E claro, Ferrol, cidade conservadora, Praza Militar, claro, pero as primeiras reaccións Foron, eh, joder, vaya Que desfacer aí en Ferron unha radio libre E eh? si vexe moitas dificultades eh, okay, eh, O ¿no? si dificultad que lle botamos é Cañas, non? Porque se nos, é a primeira dificultade Que hai é a legal Se si te eixa a telecomunicacións E dize, mira, que quero montar unha radio Xa dice, mira, vamos te meter un paquete De tantos millóns daquela Pesetas, xa eh, te te de todo Claro, pero claro A ver, aquí hai unha cuestión que é o tema eh, da liberdade de expresión. O, sea, que un, o tema das radios libres e comunitarias é un tema moi amplo. É, o tema da liberdade de expresión de como os, os medios de comunicación, o espectro de radioeléctrico, que é un patrimonio común da humanidade, está, debería estar administrado de acordo a certos principios de, de equidade. E non, claro, quem está administrando iso son os estados e claro, os administran licenzas para para os propios, medio, para os propios estamentos do Estado, o, sea, o que son as radios públicas, ou ben, se administran eses, eses espazos no, no espectro radioeléctrico que é limitado, son franzas limitadas, por iso hai que administrarlas, din eles, pues a, a subasta a, a medios privados. e nos, Non estamos dicindo que as radios teñan que ser todas radios Pues, libres e comunitarias, sino que pues, o terceiro sector, a voz da cidadanía, ten, pues, ten, ¿no? ten que ter un dereito, eh, debería estar recollido nas desislacións a ter un espazo como calquera outro. Por que? Porque, porque ao final vemos o que hai. É dicir, ti sintonizas vosa radio e ves o que hai aí. É moi sincero. Non sei sé si... se... Sí, Estou sí, sí, sí. enreñándome un poquito, non? Bueno, pero no, no, esta é no. eh, habitual en ti. Y... Si. Sí, xa <ríe> te coñecemos. Imos pouco a pouco, é importante todo o que dís, para ir facendo un perfil pois pues, de toda a historia, non? Ao longo mm. deste de xanos. De eh, xa falaches de algunha radio predecesora, como foi Radio Caos, non? Eh, Moitas... hai meteuse xente de Radio Caos no proxecto de... de A ver, Radio Radio Caos non é que sexa predecesora, é digamos unha cousa que había aí, da que da que habíamos xente nesa radio e que pues, esa, eh, logo pois pues, efectivamente moita xente que había nesa radio, por exemplo, o Pepe Cuña, que tamén estaba neses primeiros momentos, eh, eu, eh xavi eh de unha libertaria, de decir, moita xente que estaba aí, esa nese rollo e que facemos nosos programas, Ana Luce Q. <risa> tamén estaba aí. Sí. Lembróme. claro. Eh, pois pues acabou en Radio en Radio Filispín, claro. E despois houbo outros antecedentes, por suposto, non solamente Radio Filispin ou Radio Chaos foron radios alternativas aquí na na área de Ferrol, tamén estaba onde Obreira. Pero, bueno, tiñan unha vinculación máis sindicales, tamén com xeos obreiras, pero foi unha radio tamén curiosa, que tamén está un pouco na, nas páxinas da, da historia dos medios de comunicación alternativos, non? Uh -huh. Pois, a parte de radios, hubo xornais alternativos, pois, un pouco na órbita do Entro Libertario, eh, que se, María Negra, me acuerdo, naqueles anos estaba funcionando, naqueles primeiros momentos de... De, de constitución do colectivo País, que así estes días buscando información e tal, pues foi que unha especie de panfleto, unha especie de fancina así de fotocopiado, marea negra, daquela noite 2004, pois pues foi o pr primeiro medio prácticamente que se fixo eco de que algo acontecía que estaba que iba a pasar algo aquí en Ferrol. Despois vinen todos os demais, pero decir que, que hai que contar, eso é, es decir o noso rollo é eso, no? Eh, Non sei sé, por que os eh, os medios de comunicación non se sé, fixeron eco, porque non sei, sé, non mirei moito a prensa, pero creo que ninguén se fixou eco do que deste acto que é dun asociación cultural sin ánimo de lucro. Por, por que decir? Ténga a eh, súa so importancia que son dezanos anos claro, eh. decir? Radio Frisbee non hai competencia de nada, nin, nin ten publicidade, nin, decir, é unha cosa estraníssima, o sea, a xente ve de flipar. Sempre o sea, foi eh, unha radio autogestionada. <coughs> Sí, a, a idea original era, estaba moi claro. Hombre, si sí, houve momentos nos que se pediu algunha subvención a deputación, creo que foi a normalización lingüística, pero, bueno, estamos falando de cantidades de coña. Se fixeron estes cartaces de normalización lingüística, pero se pasou absolutamente da normativa. O sea, fixemos sempre se o que nos daba a gana. Bueno, estamos falando de moi poucos euros, 300, 400 euros. Despois se decidiu nunca máis pedir nada, porque é es que non se necesita. Es decir, que entras en nunha dinámica, que lo vimos logo, na, ao longo destes dez anos, da nosa historia, houve máis historias dos medios de comunicación, do noso entorno que sempre seguimos, do, a nivel estatal, a nivel eh, mundial tamén, pero sobre todo a nivel estatal, vimos como se construíron con subvencións proxetos moi interesantes, nomeadamente Más Voces, no? por exemplo, o informativo Más Voces, que logo, cando se acabaron as subvencións, Pues se foi o todo carallo. Entón claro, es que hai que ter cuidado con iso, non o sea, no se pode nós, dende hai prácticamente nove anos, o sea, prácticamente todos nos, nunca máis pensamos en iso e nos dedicamos ao noso e a isto funciona con cotas ademais bastante ridículas, ¿no? O sea, moi muy... funcionan. Se pode facer algo así con poucas cousas, si. Tentaron en algún momento eh, ao longo da historia da radio politizala ou controlala de alguna maneira? Eh... Uh, a radio é unha caramelito. Sí, porque funciona dunha unha sí. maneira eh, moi, moi claro. peculiar, ¿no? a Radio Felispín, o colectivo o país, que mm. funciona de maneira asamblearia. Por lo tanto, é máis difícil non que alguén queira controlala ou politizala de alguna maneira. ¿no? A ver, a asamblea da Radio Felispín é unha asamblea bastante madura. O sea, a ver... Eh, eh, que non somos idiotas non? Se, eh, cando alguén xa chega con certas intencións ou nisiquera xa chega xa directamente se meta na radio e, e sin incuela en todos os programas e non participa en ninguna asamblea e dálle que dalle coa súa mesa político, se política xa canta un pouco xa eh, idiotas non somos xa entón, pues, temos ese autorregulación xa detectamos o virus e os fulminamos Pero o intentaron, non? Non nos fulminamos, educadamente. Indo <risa> a pregunta en concreto, o intentaron? A ver, non o intentaron, pero sí que... Se freou, se conseguiu... Sí que sempre sí hai algún elemento por aí que se cuela unha cosa, vamos, non sei, sé, para darlle un matamoscas, non? Sí, sempre hai alguén que... Pero, bueno, normalmente, xa digo, a propiedad dinámica do colectivo, pues, eh, regula iso e non, non hai nunca ningún problema, xa o que quera integrarse na Asamblea de Radio Friisping ou do, do noso colectivo que ten que ver esas asambleas. Dicir, se pode facer unha crítica desde fora, está moi ben, pero hai que ver as asambleas, ver como son o día a día, as dificultades que hai, eh, o xa, compartir, non te queda outra que compartir. Non se pode decir, eu podo ser, ter participado na fundación, Cholo, Paula, moita xente, pero non, non somos máis que ninguén. Ao final, estás nunha asamblea, pois hai unha opinión, hai outra e e cantas veces, pois pues, bueno, pues, é o que hai. voz Non estás de acordo, e, se tibera unha radio miña, pois pues, non faría moitas cousas como se fan aquí. Pero, pero abre, como afortunadamente non son tantas, pois, pues, eh, pues, por eso estou aquí, eh, agora, despois de Dezanos, con algunhas canas máis. Unha radio democrática. Totalmente democrática. Hombre, democrática, tal y como este concepto de democrático. <risa> bueno, Casi sí, parece un insulto, ¿no? O sea... pues es no estarás verdadero. de vacile, ¿no? Eh, eh, eh, eh, <risa> a ver, despois destes de dezanos contanos algo así gracioso, gracioso. alguna anécdota algunha proposta ver, aquí, de programa extravagante así, graciosas, que graciosas, te veña a mente graciosas que me acuerdo, o sea, así lembrándome de cousas moi antiguas, de cando a radio estaba aí, estábamos aí comprando todo, intentando comprar o material, a xente moi ansiosa, hai que empezar a emitir, e ¿eh, que tal non sé no pero non temos cartos aínda para comprar os equipos, falta non sei sé que tal, e de repente unha proposta Alguén propón volar coa Armada Española para que nos unha antena desas dos buques militares. <risa> en serio? O sea, hai que contactar con alguén de de Bazán que nos consiga unha antena dun barco militar. Esta estación radio la cosas, sí, cosas, graciosas. O sea, a ver, non é por ridiculizar ni nada, pero claro, aquela pues, había moita ansia por por comezar a emitir xa. E eso creo que foi bon eh poco pues, ter paciencia, pouco a pouco e ter facer as cousas ben, no. Gañaxedes eh, máis ouvintes, dende que os fuche desde aquí do Ateneo a Caranza, ampliouse máis eh, o terreo de, de emisión da radio, verdade? Eu non perdón... no, no creo que gañaremos máis ouvintes, o que gañamos é máis participación no sentido de que temos máis horas abertas a radio. Pero iso é porque o Ateneo pois, ten o seu horario, ten os, o xente traballando aquí, que fecha, abre e tal, é lógico pero non, eu creo, xa, máis ouvintes, pode que tenemos máis ouvintes porque somos máis coñecidos pero antes había programas moi voz tamén, e había moitos colectivos eh, participando na radio. Só que, bueno, son son etapas e cada colectivo e cada persona, pois, pues, ten as súas propias dinámicas e unha... Pode apetecerlle nun momento determinado, nunha grella facer un programa, e para a seguinte non, e para a seguinte sí, e así. E uh así. -huh. Estamos noutro sitio agora. E agora eh, o colectivo país está na busca dun local en Canido porque se cree que é o mellor emplazamento que pode ter a radio para poder acadar unha unha emisión. Claro, a ver, aquí bueno, a FM, pues, que xogamos un pouco coas dificultades da nosa radio, non técnicas, no? que sabemos solventar moi ben, ao final, a aquí con tantos cables, pues, funciona. No? <risas> que pasa? Que é unha radio convencional pois pues, eh, pues, ten unha antena que que a súa onda, ou sea que chama un radioenlace, pois a un monte, e nese monte hai unha antena que eh e falla, e irradia a toda a toda a toda a Povazó, no? E nós non, nós emitimos directamente dende o noso local. Entón é un problema. Como se solucionaría, digamos, ese esa, non ter esa antena tan alta, pois emitir ten un local nunha zona alta de Ferrol. E se emitimos desde Canido, na zona alta de Ferrol, temos moitas posibilidades de chegar a máis sitio, porque a onda é vai horizontal, é un pouco horizonte. O que ti vexas, cheques coa, coa vista, sería un pouco unha explicación de adonde chegaría a onda, non? Canto máis alto, máis tal. Entón, se alguén ten un local en Canido, pues, <ríe> propone? Eh, no, no, este que propone, no que non lo queda. Uso, claro, eh, a ver... Eh, pues, o que non choran non mama. Claro, a ver, sí. non choran non mama, claro, pues, a ver, se surde algo, pues fenómeno, non? Muy bueno, bien, Andrés, ya vimos ter que, que rematar, ¿verdad? Sí, porque ímos mal de tempo e temos que escoitar música. Pero bueno, antes eh, un pequeno resumo así rápido de, de como ves o futuro da Radio Filipín de aquí a outros 10 anos. Nos vexen canido nun novo local, non? Pues non sei, non sei que vai pasar radio, Eu creo que se si hai xente disposta a, ou sea, Eu creo que o, o futuro da Radio Friisping e de todas as radios libres o sea o elemento fundamental o caldo de cultivo fundamental é que os ouvintes os que escoitan a Radio Friisping pasen a formar parte da Radio Friisping Eso é o máis interesante para mi, porque aí se garantiza pois que a radio continua tendo Eh, participando pues, con contidos interesantes, alternativos que non se prostituya eh, comercialmente que manteña unha liña sempre o mellor, podemos ter carencias técnicas que como vedes eh, se no, solventan no? no? sí. porque o sea, hai, a tecnoloxía está a disposición moi fácilmente da radios libres non é como hai 30 anos vai ser interesante si queremos que nos mesmos que se se interesante non? chegaremos aos 20 anos Bueno, algún centro <risa> do... como 10:15, pois pues... <risa> dentro dos de décimos estar aquí outra vez, va ter o Ferrolago, seguro. Muy bien. <risa> <en> no, <risa> bueno. <risa> bueno, vemos. <risa> moi bien, bueno. Andre, moitas grazas. Gracias. Eh, ímonos escoitar pois pues, outro tema. Sí, a ver, os Weather Underground. Vos que que Vos escoitades Radio Filipin. Sí xa colaboratxedes algunha vez con nós. Si, eu xa estive moitas veces no programa de André Escoito, escoito no carro Que programas escoitades? Escoito de André Os dous Que ten un montón, André O de música rara tamén escoito O de música rara Non sei como se chamo, o de música rara Ben, bueno, pois toca de algo máis, non? Ben, pois... Esta é eh, Focal My Friends. Unha canción de rencor y resentimiento. Que ojalá nunca hubiese escrito. Sad how this kind of films swore. I don't know if I can heal this open bound I was looking for a helping hand But You don't leave a finger, make a simple call Friendship is so fragile as a squeeze I roll Never get over this Now the damage done If you think you're my friend Then fuck up There's no mercy here For the cause or the child Nobody great will ever survive You think you're my friend You are full of shit You ignore my anxiety and my tears Friendship is so fragile Let's squeeze a rose Never get over this Now the damage done If you think you're my friend Then fall cold I rose We never get over this Now the damage don If you think you're my friend then for come For call my friends and Harvey's as well For call my friends and Harvey's as well. for call my friends and hardy as well for call my friends and hardy as well bravo bravos moi ben moi eh? ben eh, que ben tocades eh non me bravo. canso de de repetilo E, bueno, continuando, Ana, ímos con outra entrevista, verdade? Sí, xa temos aquí a Cholo, outro compañero noso que está aí dende o principio de todo. Que tal, Cholo? O sí, principio Hola. de los Moi sí. boa, Cholo. <risa> Cholo, que foi o primeiro que sonou en Radio Filispim. Lembraste? Eh, sí Sí, sí que me lembro. Eh, foi do disco da matraca perversa eh, A nosa historia facemos la nos eso, non por algo, tiña que ser ese sí, tema si, sí, si, escollimola a propósito a nosa historia facemos de feito despois, bueno, cando empezamos a primeira emisión eh, só tiñamos ali ese CD <risa> Estivo soando toda tarde hasta que volvimos despes desp desp de comer, creo que foi. Que ¿no? tiña noites de verbena tamén, non? Me... Sí, toda sí, vez... bueno, ese disco de evolu Evolucionarios, creo que... Sí, evolucionarios. ¿no? No. Sí, sí, sí, sí, Evolucionarios. No, creo que o anterior. anterior. <risa> sí, estivo soando de ahí... ese disco todo o tempo. Aparte, é un disco que ten seis cancios, ou sete, creo. <risa> eh, claro, tiñamos tanta presa, chegou o emisor, montamos todo, toda a leche e queríamos probar e eso foi o que o que somao. Escollimo la esa pues, para decir, bueno, cando esta vai ser a primeira, hai que escoller algo algo sí, potente e galego, non? Meteram. un pouco tamén a como ia ser a ralla. Sí, que non había o... máis de o sea, sí. <risa> <risa> non había moito para escoller, sabes? Depoís xa chegou, conseguimos ordenador e todo iso e xa foi máis variado. Claro, porque empezar che desde Eran cero. Eran provas, provas. De cero por completo. A primeira mesa de mezclas, como era? Eh, a primeira mesa, o... mesa de mesturas era unha mesa donada <coughs> por, por o Ateneo, que durou hasta que se queimou, durou, <risa> non me acordo, un mes ou algo que estivo encendida todo eh, o tempo. tempo, claro, porque estaba, bueno, as conexións estaban feitas, aínda non, non controlábamos moito, eh, no. até que se queimou, e estivo a mesa encendida eso moito tempo, en unha mesa, bueno, antigua, tal, e foi unha mesa donada polo, polo Ateneo Ferrolán. Uh -huh. eh, Cholo, que valoración faz destes dez anos da Radio Filipe? Pois, eh, moi positiva, a verdade. Eh, Houbo etapas, como dicía André, ¿no? de, de subidas e baixadas, de, sobre todo de, a nivel de participación da, da xente na radio, que en definitiva é do que se trata de que a xente participe se si non hai participación pois, sí, sí. Non homen, se pode facer unha radio solo con un ordenador non e poñendo música continuamente pero non é do que se trata é sí. eh, moi a verdad a dez anos non penso que que ninguén o sabes que íbamos a estar dez anos aquí na radio metidos <risa>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 Non sei foi unha conxunción de dos planetas e ou algo, pero saiu buah, había mogollón de xente e quitamos os cartos para, para mercar o emisor. Fo o sea vendimos todas as entradas e máis. Había centos e centos de persoas que es quenin nos mesmos o, o creíamos no? que hube tanta xente e que nos fose tamén o o festival. Entonces, claro, ante eso, sabes, dixémonos, vamos a comprar o míso rapidamente. <risa> ¿Eh? eh, ao ano o no verano do ano seguinte do 2005, eh, já empezamos a emitir. Yo, eh, o dial eh, cal é a historia do dial? Houbo Foi un... cambiando a sí. historia, non? Cambiamos unha vez de dial. Antes era no 93.0. Eh, os votaron de aí, non? non nos votaron, fómonos porque bueno, eh, tivemos eh, a noticia de que eh, otorgaran ese diálogo 93.0 entón nos levábamos moi pouquinho tempo no 93.0 emitindo Entonces como entregaran a unha empresa, non sei agora quen é exactamente, seguro que Andreo sabe eh, entregaran esa, ese diálogo a unha empresa para que montara a súa emisora entón nos dixemos, bueno, vamos a aproveitar cambiar agora porque tampouco tiñamos ganas de ponernos nunha pelea con, con quem sí, con fora a ocupar privada. ese dial, non? Entón aproveitamos, buscamos un novo, un novo sitio, no dial que creo que esta queda millora, porque se queda aí entre dúas emisoras que teñen moita audiencia E chegas coa numeroloxía, non? Sí, o 3, eh, eh, ahí, ¿no? eh, escollimos o 93.9 eh, cumplindo todos os as da lei, eh, pois, en distancia con outras emisoras que emiten en outros números tal, para non facer interferencias ni nada. Eh, e decidimos quedarnos aí, a partir daí aí pois, foi todo para diante. E aí estamos. Una pena porque había camiseolas, había eh, autocolantes outras, e cousas feitas xa, non? Que quedarán aí para a historia. Pero tan só era pintarse un nove cun sí, rotulador, non? Pero, pero bueno. <coughs> Moi ben, verdade. Falamos do dial, como está o tema legal da nosa radio? Bueno, o en xeral de todas as radios libres. Uf, o tema legal das radios libres é moi complicado. Porque, bueno, en principio eh, non, non é unha emisora eh, ilegal, sino que agora mesmo é alegal, non, non está... Eh, tipificado como un delito porque nos tampouco nos consideramos unha emisora con ánimo de lucro non somos unha emisora con ánimo de lucro e polo tanto non somos unha emisora comercial e, bueno, o tema legal é que é super complicado se estiver aquí Mariano de Cuac seguro que nos botaba unha charla de, de tres horas explicándonos o tema pero é unha loita que nos tampouco temos moi decidido ou si sí, non? eh polo menos de apoiar a loita, pero de meternos a eso porque somos un colectivo pequeno e non nos dá aínda para para moito máis, no? pero hai radios que sí que loitan por por as legalicen, no? porque lles den un dial ou lles den un espacio dentro do espectro radioeléctrico, e hai outras radios que eh, prefiren seguir como estamos até agora, no, que o espacio radioeléctrico é de todos e quen queira emitir sempre que sexa baixo uns eh, principios non Se si vas a emitir eh, pues, unha radiofórmula mítica e eh, típica sin pagar o, e cobrando por pues, publicidade e todo iso pois pues, está claro que non pero bueno... É unha cousa moi complicada. Non, non podería explicar aquí agora todo o claro, porque é moi difícil. A bueno, nas ser. xornadas. Nas xornadas xa explicarán. Eh? Nas sí. xornadas que imos facer xa explicarán. Sí, imos facer unhas xornadas explicará. que non me lembro agora cando van ser. Eh, Será? Aquí no Ateneo. Sí, <risa> en breve, van a, eh, en un par de meses. Vamos a falar. Pues, Teremos que traer alguén que explique ben o tema legal. e eh. Van a ser unhas xornadas... Eh, intentaremos que sexa unha jornada tamén de, de práctica, non só vir aquí a escoltar eh, eh, alguén que ven a dar unha charla, senón que tamén dende a xente que veña aquí que veña a participar. A participar, pues, dando ideas, opinións, tal, eh, entre todos pois pues, facer cousas. Cholos, se sumadedes eh, os, os fundadores da Radio Filipín, se sumadedes todas as horas altruistas que dedicachedes eh dende entón Casi xa tería des pra cotización da subvilación, prácticamente, non? Bueno, o de fundadores, pff, a mí me sona fatal. Bueno, <risa> eh, que li... Si non xa sí, moi... No, con, gusta... Conventadores, iniciadores, eh, sí. temos moitos... Hai moitas persoas que montamos o proxecto, que hoxe non están aquí, outras sí que están, eh, outras volveron, outras volveron e se foron, outras... O sea que tampouco é cousa de, de, de tres, catro personas, sabes? Mm. As horas que cada un lle aporta e as horas que quere aportar tamén, ou as que pode aportar, a mellor queres aportar máis das que, das que te gustaría, non? Iso, como é voluntario... hai que pues, sentilo, non? Eso, porque Cada un ten o grado de compromiso que quere que quer, ter con claro. radio, se si, exige si, si un mínimo, está claro, non? Porque senón, pois non... É un mínimo, mínimo, mínimo, mínimo. sea <risa> É moi mínimo. Sí, mínimo. moi mínimo. É eh, eh, o que cada un queira dar. Eu non as conto as horas que lle dediquei, nin, nin, nin tampouco me interesa moito contar as horas que lle dediquei, porque seria perder o tempo. Non, pero bueno, eh, son moitas, non? Son moitas dedicadas durante dez anos. Pff, eh, supoño que sí, A claro. pregunta aí enfocada de que xa era como un traballo, no que... Eh, os únicos frutos que vedes é a satisfacción de ver eh, o vosso traballo feito nas ondas, non? Aí, é reflexiado, é darlle unha estabilidade a Radio Filispín, que por iso loitaxe mm. de todo esto. Home, tempo. está claro que o principio da radio era moito máis eh, o tempo, o que lle había que dedicar só para que funcionara. Para que comezara. Só para que se mantivera funcionando. Pois porque os ordenadores que tiñamos eran... Pff, Se, ou se colgaban, ou se iba a luz, ou o programa se fastidiaba, había que reinicialo todo, tales. Agora é todo máis, tamén a tecnoloxía avanzou moito máis, entonces é moito máis fácil. E incluso dende casa podes facer cousas, sabes? Pero bon. Bueno. Moi ben, eh, temos que ir rematando o cholo coa tua entrevista. Eh bueno, pois que, que a, a mesma pregunta que che fixemos arradeira a Radeira, André que lle pides ao futuro da radio Feliz Pois participación que a xente se anime a participar eh, eh, con ideas ou con, eso, con traballo eh, pois mesmo montando un programa participando noutro programa ou colaborando de alguna forma non? Eh, lle pido eso, que a xente participe porque se si participa a radio sigue libre se non, pois, eh, pois morrerá Eu o que decía antes que manter unha radio poñendo un ordenador a funcionar hoxendía é es que non te costa nin cartos, prácticamente. Eh, o importante é que ao redor da radio non exista, eh? exista unha xente, un colectivo, unhas persoas que, que se organizan e fan cousas xuntas. Non? Eh, creo que iso é o máis importante. Perdón. E, sobre todo, que non o comentamos, tampouco comentou André,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 E chegar un consenso, de, non? De, de, de lados, prácticamente, non? E chegaron consenso para poder montar algo en conxunto non? En, eh, e, que a, e que todos estivéssemos de acordo niso, pois eu creo que foi o que máis nos costou, sabes? E o que incluso decíamos, ver, o sea, se si non sacamos esto, pois non hai radio, sabes? Porque, home, como decía André, eu podo montar unha radio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 Que aprender, pois, pues, que había moitos estilos de música diferentes e <risa> diven que soportar horas de música que a mí, pues, pois, no xe gustaba non a... notaba no, no, no. <risa> eh, moitas cousas o sea, aprendes a ser claro, tolerante entón, tamén non tolerante, máis ben respetuoso cada un ten o claro eu respeto que haxe xente que lle guste facer un programa dunha de música determinada Ora dicir, si eu estou esquitando a radio e esa programa me gusta. Pues, non o vou escoitar porque porque si, sí, non. É a radio libre e comunitaria, Radio Filipin. Este instrumento de comunicación pretende ser utxoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais. O que están sendo silenciados polos mesmos. O colectivo Paí Radio Filispin asumimos o compromiso de por os nosos medios a súa disposición. Isto somos. Isto so, colectivo O Paí. Bueno, pois despois de un pequeno fallo técnico, xa volvemos aquí, xa estamos aquí, verdade, Ana? Sí, aquí estamos de novo. Eh, continuamos con música, non? Si, sí, imos a escoitar aquí a os nosos compañeiros. Si, sí, Weder Underground, que que estades facendo agora? Estades grabando disco? En que traballades actualmente? Estamos grabando o que será o primeiro disco. O que pasa que por temas laborais está estando un pouco. Mm. Eh, agardando a xa cal. Antes de que, de que rematedes, eh, tedes algunha actuación en Bindeira, en algún lugar? No, estamos centrados máis que nada, non que a grabación. Ajá. Entonces, hasta después... Cando se arrematedes xa xa faredes. Pero estamos abertos a propostas. Mm. Mm -hmm. E o disco, cando pensades que xa Pois... Penso Nun par de... Sí, antes do verao Ah, entón prontinho Teremos nánxas O presentaré na rádio Felispín <risa> Se nos invita de sí. Claro que sí, sempre Bueno, pois pues, veña outra Vamos a ver un tema Que se chama android 76 Que Bueno Un día estaba lendo Unha biografía sobre La única banda que importa que Se chaman de Glass eh, Lenda historia sobre Cómo escribiran White Rides eh, Decidí de para hacer un omenacia a este. Moi ben, Magnífico, verdade, este terceiro tema Si, sí, está sendo moi animada esta tarde ¿eh? Aqui pues sí. no Philips Pinbike Começamos tarde, pero imos arrancando os motores eh, <risas> E imos a boa velocidade Si, sí, a moi boa E xa temos aquí outras dúas rapazas Que van a falar con pues nos sí. Cris e Paula eh, Que tamén, tamén... están aí, dende o principio, dende, dende, dende o os comezos, principio. de todo E que claro. non lle gusta a Xolo, fundadoras de, da Radio Filispín Non, no, a... non gusta, no, vos gusta a vos tampouco, verdad? Tampouco gusta, bueno, pois pues, Iniciadoras Votar adiante unha iniciativa, non? Claro, iniciadoras, entón Como lembrades vos ah. esos convenzos que lle preguntamos a todo o mundo? Eh, pois pues, eu eh, os lembro, con a verdade, con moi bons recordos Porque, bueno, eu viña pensando, pff, eh, cando me pregunten iso, que vou dicir? <risos> Pero, bueno, a verdade, para min é eh, un proxecto superenriquecedor. Eh, a min me enriqueceu como, como persoa eh, a Radio Filispín. Eh, e, bueno, o único que teño son, son bons recordos daquela época, a verdade. Si, sí, porque aprendes cousas, verdade? Sí. Aprendes de, de todo un pouco, non? Sí, eu me acordo daquela primeira asamblea que foi, que foi aquí en este mesmo salón de actos, non tiña nada que ver aquel, aquel salón de actos nin aquel Ateneo con o que temos agora. E, eh, eh, bueno, cheguei ali convocada pues, a, través de, a través de la prensa, non? E por inquietud dicen, bueno, pues voy acercar hasta ali a ver que pasa, non? E me atopei eso, pues, con con xente que non coñecía de nada, pero que, que en cambio, tiñamos un proxecto común ou, por lo menos, unos inicios no? de, algo, de algo que podía ser, ser común. Que houvera unha convocatoria na prensa, unha, unha, un chamamento? Pra... Sí, sí. sí, no? sí. Uh -huh. Que ben. Voxe, ah. sí, Cris. Sí, dime, dime. Sí, era unha convocatoria aberta na prensa. E eu entrei, pois que, bueno, como traballo, como traballo no teneo, pois de repente me atopei con un grupo de xente super diversa que viñan con esa idea de facer unha radio. Eu na vida había casi nía explotado a falar das radios libres, pensei que bueno, que era algo e como o fixeron aquí, pois xa me me engancharon. E te integraste aí como a que máis bueno, as dúas de apoio. <risas> Pero, claro, son desintegrantes en forma desparte do Ateneo. ¿Cómo foi esa relación de Radio Filispín con Ateneo nestes dez anos? Porque sempre estivemos moi vinculados aí. A ver, o Ateneo Ferrolán sempre, o dixo antes, André, non? realmente foi un gran, un gran aliado non da Radio Filispín. Non? Dende un principio, a directiva que estaba en ese momento, tamén é certo que as circunstancias do Ateneo non son as que temos agora, éramos muitísimo máis libres, sobre todo na nosa sede, non podíamos dispoñer un pouco máis destos espacios. E a, a filosofía do Ateneo que sempre había un o hai, lo que asa agora non podemos, pero sempre hai un espacio aberto, pois para todas aquellas persoas que necesiten as nosas instalacións, non? Entón, bueno, pois, pensamos que que esa radio estaba buscando un local pos pues podíamos ofrecerlles un bate, <ríe> pero que teníamos en aquel momento. O que, o que falamos sempre do famoso bate, Radio Filantín estaba no bateo, si, Porque eulles planteei e eu, planteé, bueno, eu era, era membro da directiva en aquel momento, non? Inlles planteei que que que había que que un local a, a radio, non? Que era un proxecto moi interesante e sí, que había que e entón decíamos, pero que... E eu sabía que a radio iba a ir para aquel sitio, porque ¿Eh? me parecía o sitio máis non sei, máis apropiado en momento. Tiña encanto, non? O bater sí. aquel. Era un bater que nunca se utilizou como bater, a verdade, que sempre foi un estudio de, de fotografía, a verdad. Si, sí, porque realmente nunca se utilizou como baño. Tiña os sanitarios colocados, pero estaban sin estrenar. Era pequeniño, cabía. Todo mundo, cando facías un programa así, máis un menos, con bastante xente... Entraba verdade, ali todo mundo. si sí, a verdade é que a despois... non? non sei, pouco a pouco nos fomos facendo con un poquinho máis de espacio fora de, daquele váter, non? Eh, <risa> Empezaron de, bueno. a poñer biombos que sobresalían hacia cara a, a sala de exposicións <risa> que <risa> foron collen espazo, espazos. non? Ahí. Sí, sí Ocupando. Ocupando, eso está ben sempre. Sí. Moi ben. Eh, que pensades da, das instalacións que, nas que nos atopamos agora? Eh, que... que... Que cambio eh, notades, de, bueno, notase moito, non? O, o cambio dende que marchan, marchou o colectivo país do Ateneo, eh, no local actual que está agora? A ver, o local actual que está agora ten as ventaxas, pero tamén ten convintes, non? Porque nos aquí no Ateneo, bueno, pois pues, teñamos un espazo... Eh, tiñamos todas as comodidades de estar en un sitio, tiñamos un baño tiñemos, estábamos o quentiño bueno, tiñemos unha serie de, de comodidades que ahora no outro local non atemos quizás o que dixo André, eh, señalar o, de, o do horario é o, o que máis cambia certo é que tamén se fixeron horarios a altas horas da noite aquí, polo mm. mesmo, non? Bueno, porque va a confiou en nós e a certo tipo de persoas, non? que tiña por, por, por lo que fora máis confianza, pois pues, por exemplo comigo e tal, sempre nos deixaron unha chave, se entrávamos pola porta esa da con lo cual non molestávamos tampouco ao Ateneo, non entrávamos no lado da secretaría ni nada, pero sei sí que nos deron un pouco de, de, de pulo, non, de Podríais en ese ter, sentido. Eh, a bolsa liberdade, non, de poder acceder ao Si, sí, que pasa que tampouco non era igual que que esa hora, o sea, Teníamos que entender que, que no Ateneo, non todos os socios e todas as socias da radio podían ter a chave de... Pero se votan de, de menos no? estar aquí no Ateneo, a radio. Se votan de menos as sesións Vermús. As sesións Vermús, ah, que boas un millor, eran. Un Era un, sí, sí, sí. A ver, eu voto por dúas partes, tanto por parte da radio como por parte da Ateneo, sí que voto de menos que a radio non este aquí, porque lle dá a vida, e eu tamén estou falando como directiva do Ateneo, non? estou tirando un pouco para a miña casa, pero sí que é certo que lle dá moita vida, pois porque se facían moitas cousas, porque había movimento de persoas e tal, pero, bueno, hoxendía tal e como estamos tamén serían viables, non... Eh, eh, eh, os, o, a parte do Concello, o Concello apoyou en algún momento a Radio Filispín na súa historia? Ni le apoyou, ni le pedimos apoio, realmente sí. O único que lle pedimos ao Concello foi cando fixemos os conspirando que os fixemos fora na rua que nos puseron a carpa, porque bueno, era un mínimo que podía hacer con... menos, a sí, sí, a puseron pusero, uh -huh. sí, Por eso non, pero realmente tampouco, o decíamos un pouco antes non? con o tema das subvencións, tampouco nunca nos plantexamos que o Concello nin pedirle asuda nin, nin nada, nin que nos tiveras que asudar non? Cristi, estás aí dentro do principio, super implicada, colaborando sempre con Radio Filispim. Nunca ti vexes programa. Por qué? Nunca fiz exes ninguna proposta. Porque non teño horas libres. No, pero é solamente por iso. Hai que buscar horas libres. Teño, teño un horario vivo no Ateneo. Entón é claro, inviable coller dúas horas por medio dunha tarde. É inviable. Ni sequera cando estábamos aquí. A parte que non quero. Eh, que non, no, me, no, que non, non. Pero ti, ti tes so... Necesitas unha radio libre tamén. A necesito ahí, escoitar. Escoitala. Facelas e outro isto. Si non tens o gusanillo de, de querer facer un nunca te... te... Eh, no. no, me gusta veros a vos. Ah, bueno. E ti, Paula, ti que ti veches... Escoitar e veros. Escoitarla programas. Si, sí, tiven programas. Contanos. Uno, o principio de todo, ¿no? que se chamaba Vamos a andar, que foi a miña primeira incursión na radio, porque nunca, nunca fesera a radio, non? bueno, era un pouco un batiburrillo de moitas cousas que me saían a mí pola cabeza, pero que pasa que facer pa un programa a unha persoa soa é complicado, non Polos contidos, porque pode chegar a aburrir a xente de estar falando das cousas que a ti te gustan, non? E logo, eh, tivemos outro programa, eh, Lupe Maiseu, que se chamaba Atenta, que bueno, que xa era un poquinho máis dinámico e tal. La verdade que, é que Lupe si teña experiencia na radio e moitos contactos de moita xente que estaba disposta a vir a falar. Non? E tiven esos dos programas, aparte, bueno, colaborei no, no programa colectivo algunha vez, pero ahora mesmo non. E sempre, sempre sacas tempo entre o teu traballo e o que queres facer, verdade? Ao final... A ver, a mí, eu agora mesmo non estou participando activamente eh, na radio, realmente levo, levo unos anos, non? Porque, bueno, pues porque estou facendo outras cousas, pero tamén sí que é certo que quando todas esas cousas me cansan, porque as cousas cansan, non? Sempre é o que me ven a cabeza é, pois pues, deixo todo e volvo a radio. Volves sabe? a radio. Sí, sí, sí, sempre entes realmente... aí e alguns sí. anillos. Sim, sí. sí. Eh, Cris, eh, ti que pensas de cambiar de ubicación a radio eh, con lo cal actual que temos o que se falou antes Ay, Eu particularmente moi mal porque un pouco que decía antes Paula ao Ateneo tamén eso lle, lle servía de moito, de ter vida de que a xente xoven que é moi importante que se movilice entrar no Ateneo moitos deles e delas a primeira vez na súa vida que entraban Que entraban. e o Ateneo leva aquí 30 anos entón, bueno Eh, Nótase moito, o que decíamos, as sesións Vermús, o contacto coa xente. Home, a partir de aí, xente, tocando en directo e tal no Ateneo, eh, empezaron a vir por aquí. Eu penso que xo é agradecer a radio. Se si sí, non sí. existiran eles primeiro, non se faría. Então, bueno, sí, eu sí. voto de menos a radio aquí, está eu claro. Eu penso que, que é unha bonita historia de amor, non? Eh, Entre eh, o Ateneo e O Ateneo e, e, Feliz, e a radio que impeñen aí un... Algúna lembranza así que gardedes aí con cariño de todos estes dezanos? Graciosa incluso, se si pode ser? Moitas, a ver, ah. eu teño moitas lembranzas de, de estes dezanos, ¿no? teño pasado genial en, en programas eh, da radio, ¿no? lembro... Algún si... anécdota en directo graciosa que lembres? Bueno, é difícil, non? Non, a ver, unha cousas que lembro así moi moi positivamente Foron as primeiras cuñas que, que gravamos na radio Non Pero bueno, eran circunstancias que estaban pasando ese momento Que te facían que, que te echaras unha risa Os conspirando Os conspirando, conspirando. conspirando sí se botan desearon, de menos ¿no? Como transformamos pues, sí. eso, eh, que parece risa pero así Como transformamos ese váter que, que era un, un váter en un estudio de radio Non? Eh, Con caixas de ovos. Con caixas de ovos que, que se que aguantaron pusieron, a humedade, que había todo por debaixo. Como subimos, bueno, cuando los antenistas subiron a, a arriba, porque el outro edificio estaba en ruínas, o que ahora é esta parte de aquí, arriba, donde que era, era, era onde se habitó. tenía que montar la antena. O sea, los antenistas nos miraban como que, pues estáis de coña, ¿no? O sea, Oso subir por estas escalías podres aquí, a subir o emisor... E bueno, e cousas da ignorancia, é un acordo de pasar por aquí porque fomos a facer un recorrido a ver onde se escoitaba a radio, non? Eu collín o coche me fui a dar casi toda la volta a volta á ría, non? E pasar por aquí delante e la xer nos escoitaba. Eu lembro subir arriba que estaban André e Cholo. Por favor, que fixemos, que nos cargamos la ser porque estaba, <ríe> non estaba no 93.4, non vale. a, a a ser, e sí, realmente sí, sí, por aquí pois pues, acoplaba a Radio Filipín, non se escoitaba. Nos oscoitaba. Claro, Por daquela aínda era o 93.0.0, si, E Andrea nada, tranquila que, claro. <ríe> que tampouco nos cargamos aí láser. <ríe> bueno, eh, eu supoño que o mesmo que eles, non? Se sumas todas as horas que lle dedicaches a rádio Filispín, xa te dá para medio retiro, prácticamente, non? Sí, pero, bueno, o mesmo que comentou Cholo, o que comenta André, non? Que Tampouco se fai con non... gusto, non? Como... Claro, non, eu non levo o tempo das horas que lle dediquei como as horas que non lle dediquei, lle dedicatxe dos outros, non? Mm. Certamente, eso, pois a radio se fai porque hai xente que está disposta a seguir con ela, non? E unhas, unhas etapas estivemos unha xente... Completamente activos E agora está de xa outra xente Completamente activos Iso que fai que non sei cantas horas lle de dediquei, pero logo, non logo Moi non agradecida se non non se conta. Se conta. Temos que ir rematando porque o tempo se nos bota en riba Pero quería queria unha pregunta a Cris eh, Destes dez anos eh, Tés un programa favorito que, mm. que, que se estivo emitindo E de repente desapareceu O do colectivo O programa do colectivo era moi divertivo, el de los informativos do colectivo, ese, para min eh, si volve que volva a estar, si están era... miras de, de, de que volva. Home, porque todos os demais teñen, cada un teñen o seu, pero Porque bueno, o, eh, o programa do colectivo radio... englobaba a, a outra xente, no de outros programas que se xuntaban no ese programa Claro, e hai un pouco ademais ves eh, como respira o que o propio colectivo. O es, pues, cada un que decía antes Pablo, un programa te gusta máis que outro, pero O colectivo aí ves a base e a raído que é a radio, entre en, as anos. Sí, sí, sí. Bueno, pois pues moitas grazas, esperemos que esa relación entre o Ateneo e Radio Filispín continue moitísimos anos máis, non? Continuará. Continuará, sí. Uh -huh. Eu, eu quería rematar rapidamente cunha pregunta que xa xa fixemos a eles, que, que esperades do futuro? Como ve o futuro da radio en dez anos vista? A ver, eu, da radio espero futuro, non? Eh, eh, tal cual, e eu que decía un pouco, o futuro da radio dependerá das persoas que, que fagamos a radio, é así, se hai xente disposta a que este proxecto continue, continuará, senón, pois non tendrá futuro. Que nos deixen o non, tamén depende un pouco da xente. A nosa autosestión fai posible que sigamos adiante, non? Entón, mentras que a radio siga sendo así, mentras que asa persoas dispostas a creer na radio e que a radio sigue, seguirán. Pois sí, porque é un mundo máxico, na verdade. Sí, penso que... o mesmo, que mentras se mantenha na línea de eso, de radio libre, autosestionada, eh, ten que seguir. Con outras xente, inda que sexa, pero ten que seguir moi seguirá longa vida Radio Félix Píl. moitas no, grazas gracias, un aplauso obrigado, bueno eh, agora imos dous minutinhos. minutinhos que ao parecer hai algún comentario algún do público non? por aí ou nos din alguén que quere falar e dicir algo venga no. anima, animades <ríe> entón como nos dís que si sí? <ríe> A ver, que, que vos está aparecendo, por exemplo, este Philip Bai? Se está refletindo a historia da radio nas entrevistas, por exemplo? Non non hai no. moita partida, a xente está espertante. Preferen, preferen ver, escoitar a música e demais. Van pensando, pues, van claro, pensando pues, e logo... Eu... E mentras claro. escaitamos que música. Sí, ¿no? saben que en calquera momento podere levantar a, a, a man, o brazo... Ah, bueno, mira, ves, xa temos... Xa anima alguén. Elena. Hola, Hola. Elena, que tal? Moi ben, boas tardes. Moi boas. No, é solamente que agradecer... Agradecer... Ah, agradeceros moito eh, pois toda a colaboración que fixe con asociacións, con Movimento Ecoloxista e eh, sempre estive chedes aí para o que precisamos eh, eh, de verdade que de corazón moi agradecida e eh, desexando outros dezanos eh, eh, sempre con, con colaboración eh, estando bueno con, en con, con o para, o, o sea, para o meu parecer o facedes moi ben e eh, eh, dá gusto que iniciativas así que, que sigan así, asamblearias eh, participativas e eh, sí. Eso, que gracias de corazón, Graciña, e se... seguide así. Gracias Muy a vos, pues, tamén. Eu penso que é importante o, o, o que dixo, eh, que esa relación de, da Radio Filispín con outras entidades, colaboracións e demais, pois que saiba pois, eh, a terra de Trasancos que aquí está a Radio Filispín. Alguna preguntinha máis, algún comentario? Bueno, que saibades que en calquera momento podedes comentar in, o micro. Claro, Poden o micro. coller o micro e dicir o que queira eh, eh, Nada, que saibades co último tema de Weather Underground que están aquí, moi calados eles eh, queremos escoitarvos sodes moi tímidos <risa> Bueno, que vos pareceu este, este bueno, a, ainda estamos a metade de programa pero que vos pareceu estar aquí connos esta tarde Pois, moi ben, a invitación eh, Dar vos os parabéns polos dez anos E eh, esperar que duredes dez anos máis, como mínimo Como mínimo, sim sí. Bueno, agradecementos da Radio Filispín a vos Por amenizar, pois, pues, esta xornada, que é importante E coa calidade, coa que o facedes Grazas Esperamos eh, próximamente ese disco e concertos e demais Moi ben, pois, pues, grazas a vos Veña, un aplauso e eh, vamos, imos coa última canción de disco Eh, no, que vou presentar a canción un pouco Si, sí, si, sí, presenta eh, claro. Non sei moi ben que dicir De que vai a canción? A ver Bueno, é, é unha versión de, de Buddy Guthrie Un cantautor americano Para, para non é moi guai tocar así Porque o grupo é Con guitarras distorsionadas Batería todo trapo, el bajo Pero o grupo Naceu así, con dúas acústicas eh. Era unha época moi rara, non sabíamos moi ben que facer coa nosa vida, e yo le dije a Óscar, vamos a comprar dos metralletas e unha lanzallamas. E me dijo, non, mellor vamos a hacer un grupo e hacemos canciones. Non estaba mal a outra idea, tampouco, eh? No sí. Esta é unha das que nos saiu You may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you are bound to lose. All you fastest, you're bound to lose anyway. All you fastest, you're bound to lose. All you fastest, fast is you're bound to lose all you fast is people every color marching side by side in the same fields where a million fastes die you're bound to lose you're bound to lose all you fast is you're bound to lose anyway. All you fastest, you're bound to lose. All you fastest. All you fastest, you're bound to lose. All you fastest. While oh. every column marched side by side. This wonderful sla that tank my own young gun bound to lose You're bound to lose all you fast is sure bound to lose anyway all you fast is you bound to lose all you fast all you fast is so bound to lose all you fast Are you past this you're bound to lose Are you past Ben, moi ben. Pois xa rematada a nosa quenda Ana Lucecú e Xurxo Gago se despiden E lle deixan, pois, aquí o seu espazo A Antía e a Miguel Con eles quedades En malas Boa mans quedan Bua tarde Aquí seguimos, non sí, Miguel? Si continuamos con este, esta edición especial de Philips Pinbai Cumplir dez anos, dez anos xa E vamos continuar con, con máis convidados, con, con Xavi sí. Porto. Eh, boas, tarde, Xavi. Hola, boas tardes, Xavi. Boas tardes. E con Iván, que tal? Hola, tal? Boa, tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos un pouco para atrás tamén outra vez, non? na Radio Filispín. Si, sí, igual como na vida, basicamente, ultimamente. Sí. Radiante ¿no? para atrás todo o día. Radiante, fai tempo que non vamos. <ríe> Cando comezaste vos e como chegastes a Radio Filispín? Somos dos, dos da primeira reunión ali no Nartabria. O Chegamos como chegou o Radio Filipín, porque nos botaron de, de, da Universidade da Coruña, da Politécnica, de Radio Caos, que aí estaba o pequeno monstro, e foi o que botou a andar todo isto cando nos, nos tiraron pola porta de atrás. Ben, eh, antes, bueno, ti xavi, como, como foi a cousa? É Igual, igual, igual non? Villamos os dous... Colaborabades en Radio Caos, xa, facía xa facíamos dos, o mesmo programa, en Radio Caos, o que pasa é que cando Ca... Radio Caos fecha, porque empezaba a ser bastante molesta, pois aquí un pequeno mostro tira para diante, e no, nós, así como somos medios suicidas tamén, pois pues, tiramos para diante. Pero xa en Radio Caos levábamos dous anos, ou igual, así, ou tres. O tres, tres o... Dos ou tres anos, alís xa traballando E como fora que esa experiencia, que de que... como era o programa... O no, programa des... daquela era contrainformación porque era pre-internet esto don... antes non había outra cosa era pre-información súbeme a ganancia, ostras, que me teño que agachar <risa> <risa> joder, teño <aquí> a <risa> si, <risa> bueno. Sí, bueno, era, o sea, cando chegamos a Radio Filispín cambiou eh, estábamos comentando ahora que o cambio que hubo realmente na Radio Filispín nos estes tezanos É un cambio tecnolóxico. Hostia, hai dous ordenadores, hai. De... So, so... Hai técnico de sonido, dúas mesas. So, con mirar eso xa é eh, tal. Eso, eso que te aí cunha antena, que... Hostia, que nivel. Bueno. Pois pues, claro... Eh, nos... Podemos mirar a cara, ¿no? antes era xilineal. Sí. Claro. No... Nos miramos de outra historia, porque non había internet como hai agora, todas as noticias de contrainformación, de movimentos sociais, movimentos políticos... Eh, nos máis media oficiais non salían e en Radio Caos sí que podíamos transmitidas eso xa, con paso de tempo ahora pues, a xente coa internet o ten moita máis fácil, ¿no? pero daquela uh -huh. optábamos máis por esa línea que logo cambiamos aquí si, sí, tiramos máis para o coña logo toleamos un pouco e como foi a experiencia de, de votarvos Se o sea, despechar a radio universitaria, a radio caos, como... Ah, no, fixeron moi ben, non nos enteramos. sabes? Como é o curso universitario, cando chegou setembro, non abriron o prazo para que houbera programas... En teoría caos, tamén, pois, pues, como excusa tamén a posibilidad de facer reformas. Iban sí. a reformar o estudio, tiña un, un estudio moi guapo. Sí. O estudio que había na universidade era un estudio profesional... Pero estaba montaron... a disposición de toda a xente sí, sí, sí. Nos non, non éramos único, Creo nin que non estaba na universidade esta... no. Pero logo ta... <risa> ni Ali montaron era ni nunca, un ¿no? Radio María Si, <risa> si, sí, sí, que montaron Non ten lembraste Fue cando Opus O control da UDC eh, Nos ximparon era, claro, era un estudio pro Tiña linea telefónica Podías chamar por teléfono no, Tiña eh... separado o cuarto de control Tiña un PC no? Tiña un control de son Estaba moi guapo A radio foi crecendo, foi crecendo, ou xente que empezou a facer programas interesantes, e entonces a universidade decidiu pechalo, claro. Uh -huh. Non vai a ser. <risas> que fixase moito dano. Exactamente. Sí, claro. íbamos no podemos, bueno. no. No Cristo, que íbamos facer, Non o escoitaba nin que E cántate pois estivestes en Radio Filipin eu creo que as dúas primeiras temporadas, non? primeiras. Isto mellor. Dúas primeiras. Logo nos votaron Nos votaron tamén de Radio sí, Filspín, sí, sí. Votaron, sí. Non queríamos decirlo, pero foi así. Pero nos sí. Tambén nos fixeron, cambiaron aí os horarios. A, a pregunta era, que vos fixo marchar? <risa> votaron vos? Sí, nos votaron porque nos quitaron o nos horario. Nos, éramos os que pechábamos o Ateneo. Bueno, a verdade é que se foi crise. Sí. Foi o Ateneo que nos votou. O Ateneo cambiou os horarios de disposición para que pudiéramos vir e nos tibemos que ir non había outro horario non que podes xa non no, había para nós non porque o, o, o resto do día pasábamos pues, borrachos oi. claro <risa> ou cuestións de sexo e morías así aso, roxos, todo, vás, aso, todo así entón necesitábamos a última hora era moi tarde xa non era porque sempre nos pasábamos no? entón se si había un compañero esperando pois pues, teñamos que ter a última hora o se cansou de vir a pechar a porta que tiña que vir cholo E non, non regresastes nunca a Radio Felispín, aña no, que no, mudou que... de local... Sí, este... Non, pero, bueno, ese non é digno. Este. Regresamos no, a Max, invito ao Pequeno Monstro, sí. que Algún sempre, vez, de vez Cándome, fai unha invitación ao seu programa, entón me quito o mono, o mono radiofónico, que é que chega, mm. pois pues o quito indo ao programa pero ao todo, Pequeno Monstro. Todos os anos pensamos en volver, eh? Mm -hmm. Sí. Todos, sí. A... Algún ano te presentamos unha proposta, non? Un par de anos presentamos unha proposta, tal non volvimos, non? Estamos. Hemos vuelto si non estades pensando en volver. Eh? Sí, todos, sempre. sempre en eh? volver. Teño programas grabados. como individuais ou no, como cosas de unión libertaria, este, non sería bon que tivese tamén xa os papulos. No no, o... no, no, no, isto no. non era nada político. No, no, xe, sí, o sea, nosso programa, era noso programa, eh, o nosso programa. O nosso programa era parte, non tiña nada que ver nin co Unión libertaria, nin co toda esa cousa que comentaba Cholo, aquí chegou xente moi diferente. E de que ia o programa? Era, ¿sabes este que hacen ahora, señor, este, Javier Gallego? Sí. Pues esa idea, ¿no? <risa> Ay, sí. Ay. Sí, sí, vale. Carne cruda, si usted, radio, bueno, eh, acopio, no sé, una radio Básicamente, una copia, ¿no? De eh, no, vale. Javier no, vale. Gallego, no, un, plas, un medio, plasio total, ¿no? Medios, Como ves, no tenemos a boa, pero decimos, oh, claro, pero eh, porque sí. fue así. Hostia, lo no, digo, ¿en serio? Ahora no sé claro. qué hacer, porque ese tipo es mejor. No sé qué carallo hacer. Sí, pensé que estaba guay por nuestro tiempo. No había ninguna propuesta parecida, o sea.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 Como, sendo o Radio Filispín un espazo onde participaba Varecente como colectivo, nunca pensastes en colaborar, ni facer da Unión Libertaria, por exemplo, ou de que tivesse o seu espazo? Vamos como a ver, Libertaria contento. tuvo o seu propio programa. Já o sea, tuvo, tamén. <risa> e eh, eh, que é o da nova jornada. Era antes do noso, porque compartíamos técnico. <risa> no, no, Unión Libertaria tuvo o seu programa, pero bueno, Unión Libertaria non foi o programa ahora mismo pues, porque está dedicada a outras cousas... Eh e non se ten pensado tampouco non eh, pensado sem non, voluntad... sempre, claro, sempre hai ganas pero cando, sois, cando somos colectivos pequenos que traballan a autosestión pois eh, tes un tempo limitado e un recursos limitados entonces te ves na tesitura de priorizar que priorizo? isto ou outro? Pois, que preferimos? editar libros de textos que nos gustan ou facer un programa de radio pois agora mesmo se tirou por os libros Igual dentro de dos anos, ah, volvemos á radio Sempre está en mente, todo e os ten gana porque a radio ten ese gusanillo Pero, claro, o día ten 24 horas Ou ampliamos a 36 ou... Vamos ter que negociar iso Eu tamén estou tratando de negociar E unha pregunta así fora de guión Que se me ocurre <risa> Esas son eh, cuando, todas. Cuando, con, con todas estas novas tecnoloxías, As redes sociais e tal Non pasa que hai un pouco de pereza para facer radio, non? Ah, non pues pode a mí pasar o no, no. contrario, eh. Sí. a mí me da pereza, me da pereza ter o Facebook ou algo así, pero facer radio é cousa super divertida uh -huh. Ti chegas aí, posas música que te dá gana, eh, falas con quen queres, chamas a quen queres, no fas... sei, que había libertade total, ¿no? uh -huh. Uno... O único que sí que hai cambiado que eu me aprendi de memoria eso que non sabía que era. Ahora é a Radio Libre Comunitaria de Ferrol e Comarca. Isto era Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos porque eso tamén foi unha cousa que houve hubo... que debate. definilo houve moito debate o principio era, había moito debate Realmente, o que está mal é a faixa eh? ah, sí. sí? ah, bueno sí, porque non no está no mis olas Terra de Trasancos estás no certo <risas> que sigues a Terra de Trasancos Radio gostou sí, sí, sí, sí. a mí aprender ¿Sí? bueno, pois pues, no, eh... penso que todos os sanos sé, estes sempre nos preguntan sempre queremos volver pero non é difícil volver a cadrar os dous ese é o problema ao ser dúas persoas non é como se si eu digo é, o fago o ou o falle o sol somos dous, nos gustaba ou pasábamos moi ben os dous entonces queremos volver os dous o cual, cando este ten tempo non o teño cando o teño tempo non o teño mm -hmm. bueno, complicado que si queríamos dicir os dous, que pensábamos que iba a haber bermú si e senón non viño <risa> a crítica esto principal a este acto de hoxe esto xa é es que moi no, formal xa é xa é xa como históricamente foron as sesións vermullas de Radio Hispín. Sí. Estamos encantados de que haya o festival O Xove Santo. que uh -huh. Pero que, pero que non haya vermu. Ose un Hai no, prixa, ti nos queren no, botar, ves, unha sí, no, vez o tema no no de horarios no outra vez. Nós podemos quedar esa. aquí estas duas si si que, si que a quen hai que entrevistar? Temos o récord si aínda, si non, de programa máis largo, nunha Non unha sesión vermuostes de 5 horas, aílle que te Había, había claro. Exacto. non está gravada. Espera, deixamos o espacio a Vamos deixar pasos músicos, presentar a seguintes convidados musicais bueno, convidados bueno, a que pues... de unha puñetera vez facados un a... programa outra vez en Rádio sí, Félix sí, sí, no, pues... o vamos a falar agora mesmo agora, outra sea. vez e, a semana pues que vem bueno, parabéns eso xe en serio para xente que, que está aquí dentro o principio aquí estes dous que eu non sei sé se si hai algún máis pero esto a mí sí que me parece a hostia André, foi caso estuve dicindo estás... Estás aí, hai que recuperar a forma, pero estás moi ben. Gracias por estar aí, tío, porque a mí me parece a hostia que durara isto eh. Eso sí, o de local, eu tamén gosto por volver aquí, eh. Porque o local da lá que non ten feeling, eh. Sí, pero esta moqueta para o Bermuda... No, no, esto no, no. Aquí no, hai que volver arriba, que estaba Leiro, o metro cuadrado. Bueno, pues, moitísimas gracias, Iván, Sadi, e ata pronto. Saúde, Filispinos. Pois pues vamos agora con India e Lidio Piñeiro. Con India e Lidia Piñeiro, perdón. Aquí estamos aquí ao lado. Boa tarde. Un pouco India sí que sou, eh? Confundí o É verdade. Eh, bueno, primero gracias por, por aceptar esta invitación, este convite de Radio Filispín para este Filispín vai a cumprir dez anos. Con, contademos un poquinho si, si conhecíais a radio de antes, si... Y... Sí, a coñecíamos, claro, moitas gracias tamén eh, por, por ternos convidado tamén para participar, para participar aquí É eh, nada, eh, animar no? a, que, a que sigades coa, coa cultura e coa creatividade e coa, coas iniciativas para, para chegar a toda a xente O que decíades antes, No que fai falta tamén eh, colaboración e participación Ben, pois, comenzamos co, co voso primeiro tema, como... Mira, sí, pois nos tocamos un poquinho eh, Mesturas un poquinho do Brasil Chegamos fai pouco dunha viaxe polo, polo Brasil Uns dous anos por alá Obviamente é de Alano É do, do Amazonas Entón eh, Tocamos un poquinho de música popular brasileira Desde os ambas, baladas Un poquinho de música dos poetas Eh, Casusa, Casia Eller Bueno, pouquinho a pouco Vamos co primeiro tema que é un poeta brasileiro Que se chama Casusa O tempo non para Disparo contra o sol So forte por acaso metralhadora cheia de mágoas eu sou uma cara cansada de correr na direção contrária você pode de chega o beijo de namorada eu sou uma cara mas se você achar que eu estou derrotando Saiba que ainda están rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, sí, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A sua piscina tá cheia de errado Suas ideias não correspondem aos fatos, e o tempo não para. Eu, eu vejo o futuro, repete o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, e o tempo não para. data para comemorar as veces meus dias son de par em par procurando uma agulha no um palheeiro nas noites de frío em mill nascer e nace calor vos escolhe matar ou morrer pois assim nos tornamos viajeiros De ladroa, bicha, maconheira Transformam um país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A sua piscina tá cheia de ratos Suas ideias não correspondem aos fatos E o tempo não para Eu, eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um ceos de grandes novidades. Y o tempo non para. Não para non. Non para. A súa piscina está chea de ratos. Suas ideas non corresponden aos fatos. E o tempo. O tempo non para. O futuro repetiu o passado O bello museo de grandes novidades yo o tempo no Después pues de este primero tema de Lidia Piñeiro e Indio, vamos continuamos en este Feliz Pinvay cumplir 10 años con gente de Foucault-Buchan. Vamos a continuar con Fer y Miguel Castro. Buenas <risa> nos... tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo es? <risa> bueno... Eh, esta, esta... Un pouco misturado todo, non? Sí. El Castro, o Focobuxan non é, mas estamos... A ver se aprobamos. O sea. Volvemos, volvemos. Mas, sí, de... bueno, Miguel Castro bueno, por Radio Filispín, seguimos. Sí, razón, seguimos de revival. Sí. Bueno, porque, sí. de porque programa de Focobuxan, non? Sí. O, de... o Recuncho, sí. Exactamente, presente de longa... De longo percorrido xa na radio tamén, non?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 entón eso foi aí 20 anos uns anos despois pois había que darlle un soporte cunha asociación cultural a ese grupo de xente e, e nace Foucault o Xan, inspirado nos versos de, de Celso Emilio para falar forte non? E, e bueno estamos inmersos en toda a problemática sociocultural da comarca de Ferrol Sim. e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 Como dixemos a andar, eleva baixar dous anos no, no colectivo e se propuxo nese momento e con outro compañeiro do, eh, do colectivo de moitísimos anos que é algo montes, que agora mesmo non está pero sí que estivo participou moitísimo no, no crecemento de, deste, deste colectivo, desta radio pois pasamos a formar parte, do, a, a crear un programa un programa no, pues de, de actividade sociocultural no que é sobre todo centrado na, na comarca e sociopolítico tamén o programa E agora mesmo, pois, é o segundo programa máis veterano de Radio Filispín, despois de, de Divertimento, que leva un montón de anos, pois, eh, tamén de maneira continua, non sei cantos anos xa leva de Divertimento, polo menos, penso que os dez, os dez a rápido de levar, pois, despois viría o, o Recunxo, que en diferentes etapas, eh, pois, foi combina, cambiando de xente, eu levaba xa catro anos sin estar no cinco anos, e sin estar no Recunxo, catro anos, ou tres ou cuatro anos sin estar no recuncho ou colle outra xente, e agora eu volvo, xa levo a, a nos fora da directiva, pero, pero para axudar un pouco tamén sí, o tema técnico. Sería vou recordar, lembrar a, as mm. persoas que pasaron polo claro. programa, sí. pois, a, además de Iago e Miguel, pois estivo tamén unha boa tempada María, María Martínez Vilariño, sí, María eh, estuvo Lorena, Lorena Calaza, Caraza. Víctor García Novas, Víctor Lucía García... O xe Torre Torregrosa a segunda tempada... O final é un proxecto que se vai movendo moitísimo... E si sí que se foi cambiando as voces... No? Que pasaban polo recuncho... Pero se mantén aí... E sí. como é o programa? Como... Porque tende sección... se Está así como o... moi organizado todo, non? O contido, por exemplo... O habitual do programa... Pues, é a base de unha entrevista... A unha persoa, a un colectivo que teña unha actualidade no momento no? Eh, e alméns deso pues, ten unhas seccións que son fixas de todos os programas un, eh, Vítor Novás eh, sempre fai comentario dun libro de recente publicación normalmente no? eh, Torregrosa ten un espacio de opinión sobre os sucesos cotidianos que, que están de actualidade hai un espacio de poesía eh a música tamén, e Lucía Vitoso aporta as novas e os comunicados que xurden nese semana ou nesa quincena, agora o programa é quincenal, pero foi durante moito tempo semana. E que aporta a, a radio ao colectivo Fucobuxán? Cual é a relación, co, que que pois, ten, que que vos... aporta moitísimo porque É eh, un, un alto falante de todo o que todo. fai a asociación e de todo o que sucede eh, no noso entorno ¿no? con opinión eh, con debate e eh, mm. eh, hai que comentar bueno. algo que é interesante ¿no? que, que certamente, como dicían Paula e Cris o, sea, o importante que foi o Ateneo Ferrolán, no, no sentido de, para Radio Filispín, pero sí que é certo que cando comezan as famosas obras do, do Ateneo coletivo sufrí unha crise aí un pouco profunda, no sentido de que estemos uns meses buscando locais, e, o certo é que o local onde estamos pois, non, lo, non lo cedeu Foucault-Buxan, eh, porque non arranxamos co Concello, tiñamos un, unha oferta de Foucault-Buxan, no, que nos daba o local que, cambia de, que cambiaba para outro, o local do concello nos disera, pero e logo a Asociación de Vecinos de Caranza e finalmente pois o local no que estamos, realmente o rexistro nunca se logrou solucionar porque o tema do concello vai funcionar tamén como funciona, pero pero se non pois viviríamos outro momento no, na mesma radio no mesmo colectivo, tamén hai que nomealo. Bueno, o sea, eh, es, es que sin antes nomear a Xusxo Gago que tamén leva uns cuantos programas colaborando con nós tamén sobre todo na parte técnica cando a Miriam non pode estar sempre contamos co, co apoio de Xuxo Bueno, eu teño que decir para, un pouco para reforzar o que están dicindo que, que moitísima xente que ora fai programa na radio eh, entraron en contacto coa radio a través deste de programa de, de, de O Recunxo ¿no? eh, en meu caso personal e foi moi interesante descubrir así como como de repente hai unha radio libre, que foi un programa, entra salín, ese pequeno zulo, tal. Como, como canto, cantos convidados pasarían polo recuncho en todos estes anos, nesas entrevistas que dis que son o eixedo de cada programa? Pois, pues estamos, fixemos a esta semana pasada o programa número 212, eh, non absolutamente en todos os programas, pero na maior parte, no 99. o xa sea que, dos centos eh, contando que hai programas onde tivemos hasta sete ou oito claro, persoas claro. convidadas pues, no sei, que no durante sei tres anos caro. o recuncho foi de un programa de dúas horas como mm. vos facedes na fábrica de luz entón imagínate, si sí que é certo que cando era un programa de dúas horas suponía que era a quenchelo e por sorte penso que si sí que foi un programa que sempre tivo contido verdad, interesante moi diversas sí. podemos dicir podemos facernos un pouquinho de propaganda de, que os nosos programas como os de todo, todos os programas que se fagan en Radio Filsp podense escoitar a través do blog de Radio Filsp o programa tamén ten blog propio pero é... O amarse de, de, do que é o, o mesmo recuncho, xe si que quero comentar que é o mesmo que acabas de dicir ti, non? de que tomaches contacto non? a partires do, do recuncho. Xe si que hai que nomear que en Radio Filispín durante uns anos, bueno, unos anos bastante longos, que, que a situación non era como se vivía agora. Non? Eu, cando entro no 2006 e do, no 2007, xa máis a participar nas asambleas, éramos a señorita Paula que, que acaba de estar, André Cholo e a Goeus ás eh, veces viña outra xente algún, un socio máis que había e iso foron varios anos foron bastantes anos e entón iso hubo... que comentas eh, a que acabas de... sí, digo que houve creo que for unha temporada de tres anos sí. nas que estábamos eh, nas asambleas se ou, ou semanais. Mm, semanais era. Ívamos tres persoas, claro. o sea, éramos tres e o Son mantivemos a resistindo aí. Hoube sí. unha crisis pues moi forte en Radio Filipin cando este señor decidiu ser pai, porque non era unha broma, porque de cinco, <risa> de cinco perdíamos dous e, e foi complicado, eh. tiña, bueno, xa o sea, tiñan quorum <risa> con un e medio, eh, me parece. Sí. Claro. e digo, e digo eso porque neses anos non era como agora que por sorte disfrutamos de que hai no chegan propostas de socios, pois sea, para facerse socio pues, e xente que non se, non se sabe onde ven eh? ou o, bueno, o, o que escoito de por aquí e por alá pero durante moitos anos eh, se fixe un pouco ese traballo de chegar moito a xente e a partir es do, de coñecidos ou de xente que traías a, aos programas de fazer un poquinho meterse que é a, a radio non e a posibilidade que tiña e, e penso que realmente eu xerme do que é agora E tamén dicir que outro traballo que creo que se fixou moi ben, en que éramos moi pocos, que se debatiu moitos eses anos, porque o mellor eran semanais as asambleas, e éramos poucas xentes, era intenso o tema, e sí si que hai moitas cousas que damos por feito agora, pero que estén falado entre cinco persoas que éramos, pero menos, o menos, pero se tenen debatido durante semanas, porque, bueno, e aparte de iso se creou unha dinámica de actividades, non cholo André, non? Que... Sí, E tamén o feito de, de... Aprendimos moito o feito de a xente nova que chega eh, como, como facer esa relación, non? Porque eh, despois de tantos anos eu creo que, bueno, vos os tres sodes tamén non? Eh, eh, froito de, de eso, non? De xente nova máis vos dos, non? De xente que ven ao colectivo e unha pregunta que podía facer era Eh, como notades, non, eh, eh, o chegar e e participar ou é fácil ou non é fácil eh, entrar a funcionar na radio, non? É facer, claro, integrarse e e chegar a facer cousas. Esto xa está fora de guión total, eh? <risa> eu non viña presentada agora está presentadora, está pues, sendo entrevistada. É fácil chegar a facer un programa, o que non é tan fácil é que a radio a, a xente desde fora non se da conta, pero é moito máis que facer o programa, a continuidade do, da, da emisora, a organización, claro. o, a poñerse de acordo nas as, as asambleas, todas Asamblea. as, as novidades que van surgindo, é moito... Moitísimo máis que chegar ali unha hora a semana a facer un programinha que é o máis fácil, pero todo ese mundo que hai ao redor de toda a emisión é máis complicado requerer tempo e hai que valorar que hai persoas que están desde o principio de dedicándolle muitísimo tempo uh -huh. e eh, muitísima atención a, a non ao seu programa, senón aos programas de todos. Eu como Pero, experiencia, sou, sou, como experiencia persoal teño que dicir que é un dos sitios onde é máis fácil, onde me resultou máis fácil entrar, facer, falar, participar e uh -huh. todo e bueno, e teño teño estado en varios sitios, Quer dizer, que sí que se nota que hai unha reflexión e un traballo por trás de organización moi importante. Sí, sí, eso... Este respeto quería decir solo dous cousas. Imaginade os presentes e os que están escoitando que supón que un mundo de xaneiro de hai tres anos nos enteremos na radio que caiu a antena que temos por un temporal e deixamos de emitir. Nos... Claro, hai que ter unha reacción aí, pois, asumir, resolver, alguén ten que ir ali, hai que avisar a unha... Claro, son cousas de urxencia que, que tamén, todo, cada, cada cousa ten o seu paso. E con respecto a entrar na radio, eu creo que, o que comentaba cholo antes, non? que como somos xente moi dispar, o primero que dai moito respecto dicindo, uh, unha asamblea, aquí xente tal neste recunchiño tal aquí todos mortos de frío e tal, pelexando para, para sacar isto adiante pero é moi fácil, porque como se basa na autonomía humana e individual esto de, de, de colaborar e de, de apostar por un proxecto pois, pues, se si traballas pois, pues, sacas o programa adiante senón no, non vas ter ningún tipo de atranco E o que decía Cholo, que como somos xente dispar, nos respetamos moito, porque ao final hai un objetivo comun que é que a radio funcione, e a partir de diferentes ideoloxías e distintos enfoques, pois pues eso funciona bastante ben, non? É conflictivo como a vida, non? Pero non máis. Pero bueno, eu sí que quería recalcar nese sentido que sí que eu, polos os colectivos... Me colectivos que son mesmo que son moi fácil de entrar, bueno, son máis fáciles de entrar e demais, pero pois pues, ve como Radiofil como colectivo paí non hai ningún nese sentido, a facilidade porque está ben traballado nese, eh, nese punto. A xente cando xa chega a, a, a Radio Radiofilispin, dende a segunda asamblea, se pode sentirse en casa, e iso é moi raro en calquera outro colectivo. E iso é porque hai unha dinámica creada de moitísimo tempo e eh, E o mellor, quizá, é o sufrimento, non, de cando chegaba unha persoa, que casi nos se apaludíamos cando chegaba a seis, sete anos, unha persoa que quería facer un programa, e, e agora creo que continua. E, simplemente, antes de rematar, sí que quería recordar un compañero, tamén outro, ou tres descompañeros que chegaban fai tantos anos, cando non había ninguém que era que Diego, eh, como se chamaba, Diego Barcia, que comentar que era un compañero de Radio Filispín que estuvo dos anos sé, e que anda desaparecido en Siria e eh, non se sabe nada o que é de él e, bueno, simplemente quería que quedase mencionado aquí neste este programa sí, Pois pues, eh, despedimos a Miguel Castro e a Fernando Campo gracias por seguir na radio sobre todo e eh, particularmente por estar aquí Gracias. Gracias, gracias. Vamos con outra música En ton de Indio E Lidia Piñeiro Canto Canto tempo levades como dúo Pois mira eh, Nos coñecimos gracias a unha, a unha guitarra Eu iba con unha guitarra E ele me pediu se a podía tocar E desde entonces máis ou menos estivemos dos faz uns cinco anos por aí entón xa levades unha boa carreira tamén da música e tiñades outras experiencias musicais en... si, sí, eh, bueno claro, para min era un pouco eh, coñecer o idioma, o, o portugués no? que coñecía a través da música e, e estando en Brasil e, e eu viña unhas raíces españolas, de Galicia, de música galega e de música da España, entón foi un pouco a comunión co Brasil e coa música brasileira, si sí. Eh, antes comentabades que, bueno, que facedes música brasileira, fundamentalmente, pero, claro, a música brasileira é un mundo, un universo infinito, non? Que influencia tedes así, máis particularmente, ou cosas que especialmente vos gusten máis, o tropicalismo, ou cosas... Mais claro. Sí, O tropicalismo, eh, eh, o Brasil viviu unha época dorada, bueno, igual que moitos lugares do mundo, non? na década dos 70 e todo. E por supuesto están o Caetano, o Chico Buarque, eh, <coughs> todo este movimento do tropicalismo col Gilberto Gil e, e, e a partir aí nos movemos en varios rexistos, porque como tú dices hai moita música, non é un poquinho o que ali se denomina a música popular brasileira porque despois está o axé, está o samba está o pagodi, hai varios estilos pero a música popular brasileira é do que máis tocamos, un poquinho de samba tamén, pero así un pouco mestura. mistura Aínda quería preguntarte, porque comentas eso que viñas dunha tradición máis galega, española, mas sin embargo, non te, parece que non te costou entrar, non? Nese mundo brasileiro? Non, non, parece que levaba xa no corpo, si sí. foi, foi como un encontro un encontro de algo que, que xa estaba dentro de min. Xa estaba iso xindo. Moi ben, pois, vamos sí. con esta próxima música. Vamos con esta música dedicada en especial a todas as máis. Eh, a ver si nos animamos a bailar un pouco ou algo, nos movemos un pouquinho que estamos con frío. Mamá Africa, a mi ama, E solteira e tem que fazer mamadeira tudo tudo, tudo todo dia além de trabalhar como é para contadeira nas casas Baas mama ficar a minha mãe que é mais solteira e tem que fazer mamadeira tudo tudo, tudo todo dia Além de trabalhar, como empacotadeira nas casas vaira Mamá África tem tanto que fazer, além de cuidar o neném, além de fazer benguinho. Filhinho tem que entender, mamá África vai e vem, mas não se afasta de você. Todo mundo! Mamá África A minha mãe Que é mais solteira E tem que fazer Mamadeira Tudo, tudo, tudo todo dia Além de Trabalhar Como é empacotadeira Nas casas Bahia Quando mama sai de casa seus só do, Se os filhos sonodos Enrolam maiujás Mamá tem que a luz nos pés Mamá precisa Allí pais Mama non que brinca mais filhinho dá un tempo que tanto contratempo No ritmo de vida da mama ya. Mama África A minha mãe Que máis solteira E tem que fazer mamadera Tudo, tudo pasou día a lei como é pacota de ranas que as debe ser legal se negou no se negado debe ser legal se negou se negado faça mamadeira tudo, tudo, todo dia além de trabalhar como empacotadeira nas casas baía mamá África a minha mãe que mais solteira e tem que faça mamadeira tudo, tudo, todo dia alén de traballar como en pacotadeira nas casas baía Continuamos neste Filispín vai cumprir dez anos dende o Ateneo Ferrolán na Radio Libre Comunitaria Trasancos que emite dende Ferrol, Radio Filipin, desde 93.9 da FM. E queríamos agora volver a chamar ao público para que nos digades os que estades aquí presentes, que é para vós Radio Filipin, que supuxo, que é, que nascoita, que non nascoita, que programa gostades, cal non, se vos apetecería facer un programa. Entón, ánimas aí. Sí. A propósito de que tes o micro <risa> Mira una cosa, hace una temporada, creo que hace tres, o cuatro, tres años que lo dejé, pero me pareció una oportunidad para hacer radio, sí, sí. Eh, que nada, es muy fácil, el, antes estabais hablando de lo, de lo fácil que resulta sentirse bien entre la gente de la radio de Filispín, el poco clasismo, el poco...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 Bueno, es un pouco. todos, ¿no? Ben, eh, vamos, xa despedido programa, quedan só cinco minutitiños de emisión e vamos a despedilo, bueno, dando as grazas a todos os presentes que pasades esta esta tarde tan fría aquí no, no ateneo, pero que foi un poquíño máis quente gracias a vosa presencia ¿non? E E lembrando todos os actos que temos por diante desde sí. a celebración de Zanos de Radio Libre e Comunitaria. Eh, vamos a... xa supoño que xa se está desmirando e se está desvendo além deste Philips Pinball especial, para o próximo mes haberá un ciclo de cinema de cinema e radio despois aquí que será principalmente aquí emitido todo no, no Ateneo, despois haberán as xornadas eh que xa falaron tamén que siban a presentar de de, de... Sí, de radio libre de radio comunitaria, ¿no? comunitaria, exactamente, sí. con diferentes ambientes e temáticas para tratar. Que máis temos? Teremos Sí, temos eh, o Xove Santo, por de algún modo, teremos o Conspirando, un novo Conspirando, retomando esa, esa histórica idea Así da que, radio. Así toma de nota que eso todo mundo espera, eh. <risa> E aínda moita máis cousa, eh? que isto... Sí, sí, porque o, o ano ten 12 meses e, <ríe> e aínda estamos en febreiro. Haberá tamén un maratón, maratón filispiniano radiofónico de 12 horas seguidas de radio, desde esa vez... Des. En directo. En directo. Eso pode ser tamén interesante, que estará pra xoño. E sí. xa volta do brao, non? Xa... O, bueno, podemos ter unha sesión Bermú, evidentemente, como todos os anos, pero esta vai ser un pouco pouco máis especial, unha sesión Bermú eh, para a pecha de tempada 2014-2015 e a Volta do Brau, pois, eh, iniciar a tempada con outra sesión Bermú e un, unha exposición eh, que vai conmemorar, vai mostrar os dez anos de, de Radio Filispín, da historia de Radio Filispín, que vai ser eso, no, mes, no mes de outubro e, probablemente, se xa aquí tamén, no non a teneo no, de novembro. no de novembro vai ser corixime cholo e <risa> <risa> aparte diso o documentario que se está que se comezou a facer xa todos estes tempos okay. <risa> moi ben. ben pois vamos a pechar o programa Antía eh, co, co última canción de, de Indio eh, Lidia Piñeiro que Agradecemos vai, vai, a por, Bueno, agradecer outra vez a súa presencia e vai por a guinda final a este Félix Pim vai cumpir dez anos. Gracias por, por a vosa presencia. Gracias. Eh, Aí vamos a despedirnos con un tema do Vinicius de Moraes. O amor que ele quer Se eu venho quem diz muito que vai, vai Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem não dá E o trabalho de quem não tem Capoeira que bom não cai Se um dia ele cai, vai ver mandou di, que ya chegou, chegou para lutar. Virim me e confirmou vai, te brigas e amor, triste dessa camarada. Tampo me mandou di, que ya chegou, chegou para lutar. Viri me confirmou, vai te brigas Obrigado, de amor tristeza, camara se non tivesse o amor se non tivesse esa dor se non tivesse, tivesse o sofrer se non tivesse chorar Melhor isso, tudo se acabar Melhor isso, tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causado amor Ninguém sofreu Eu chorei che be mais mais o que é capu me mandou di sei que já chegou chegou para lutar birimbau birimbau birimbau me confirmou vai te briga de amor tristeza camarada O era me mandou Dizé que já chegou Chegou Opa. para lutar Virimbau Virimbau me confiou Vai De brigas amor Tristeza camarada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 Era me mandou, disse que já chegou, chegou para lutar Virimbau me confirmou, vai, tem brigas de amor, tristeza camarada Era me mandou, disse que já chegou, chegou para lutar, Virimbau Virem, vou vir, confirmou vai. Te brigas e amor, tristeza e Moitísimas grazas a todos que mineron tamén. Parabéns a Radio Feliz Pink.